Tudta, hogy ez nem az ő hibájuk. Jó fiúk ezek, nekik pedig ma éjjel rendőrökkel lettek, nem hősök és halottak. Halottakból van már elég. A mentők addigra kiértek, a fényképészek is munkához láttak. Peters és Shering a parázsló tűz mellett álltak, és egy sokkal kisebb embert figyeltek, aki tiszta fehéringet és nyakkendőt viselt ilyen korán hajnalban az ég szerelmére